Sziasztok, ez egy kicsit különleges audioblog lesz. Egyrészt ez az első audioblog, amit fekve veszek velem. Másrészt meg ez most nagyon-nagyon személyes lesz. Még az eddigieknél is személyesebb történetről fog szólni. Nyilvánvalóan, mivel ez a blogom, ezért természetesen ez egy személyes dolog, de általában így kisoktom kacsingatni egy kicsit a nagy világba, viszont ez most csak kizálog velem fog foglalkozni és cseppet sem lesz vidám audio blog, bár én nem tudom ezeket a dolgokat negatívan látni, akkor se, hogyha éppen telébe szívom a fasz mint például most került a múlt hét pénteken. Most éppen hétfő van, és csak hogy ne unatkozzak meg, hogy nem legyen problémám a pénteki napon éppen a szájtek irodájából, tartottam el felé, és a második saroknál egy kellemesen nem idén lebarnult ember nem adta meg kezest és teljébe vertem motorra, Ö, aminek a következtében a motorom először is összetört. De nem is megyek ennyire előrénk énkül elmesélem, hogy volt ez konkrétan, csak hogy izguljatok, hogy milyen beszélés a motorozás. Bár igazából nem azt szerintem, csak valamilyen szinten én voltam a hülye, de mindegy. Az a lényeg, hogy volt egy sima jobbkezes utca, ahol az ember azt gondolja, hogy a jobbkész szabályt meg is adják neki, és ez élből egy nagyon rossz megközelítés mindig, mind autóval, mind motorral, mind bármilyen járművel. Az, hogy neked elsőséged van, az bizony nem érti azt, hogy te azt meg is kapod. ezért nem szabad abból kiindulni, hogy meg fogod kapni az elsőségedet, különösen motorral, hiszen motorral semmi nem véd egy ütközéstől vagy egy becsapódástól. És én sajnos voltam annyira bamba, hogy most nem voltam száz százalékig topon gondolkodásba, meg reakcióba, és úgy gondoltam, hogy az elsőségemet meg fogom kapni. Ettől nem tudom, hogy mit gondoltam akkor, mert annyira gyorsan történt minden gyakorlatilag jobbkezes utcák. Az első jobbkezesnél megálltam, elsőséget kellett adnom, megálltam, láttam, nem senki, indultam tovább. És a másodiknál ugye megint ugye jobb kezes utcán, hova nézel először? Jobbra, hiszen onnan kell elsőbbséget adnod. Benéztem jobbra, néztem balra, már ott is ott előttem egy autó, elég gyorsan jött. És nem hiszitek el, de mint a filmekben elassult az idő. És én láttam, még volt időm magamba kimondani azt, hogy a kurva anyját, hogy basznál szájba, össze fogom törni a motort. És szinte láttam az egészet magam előtt, és durr, telibe is vertem. A következő kép, amire emlékszem, az csak annyi, hogy fekszem a földön, rohannak oda az emberek, jött valami palit nagyon rendes volt mindenki egyébként, rögtön ott egy csomó járók elő volt, valaki mondta, hogy orvos, meg minden maradjak nyugton, de mondtam, hogy semmi baj, jó vagyok, fölálltam. Azt éreztem, hogy lóg a jobb vállam, és nem tudom letenni, hogy odaballogtam egy kerítéshez, és annak a Beton alapzatához föltámasztottam a karomat, és hát az sikerült felfognom, hogy motorgairra van törve. Egy etnikailag behatároható fiatal ember, az asszony meg a pulya ott vannak, és az ember már ott magyaráz, hogy. Jaj, nagyon gyorsan jött a motoros. Persze nyilvánvalóan, de mondtam, hogy hagyjuk ezt a szart fölösleges erőködni. Mondjuk segíteni akart a strázsba, volt szarva, le akarta venni a sisakot a fejemről, csak. Nehezen tudtam aki meg, az egy be van kötve, tehát ezt nem közösleg is tépkedni a fejemet, mert nem fog lejönni. A mindegy, ezt megoldottuk ezeket a problémákat. Pont arra jártak rendőrök, helyszínálés, kutyafasza, minden. Azt eljött értem a mentő, azt már tudtam, hogy ki van az állam ugorva. Mondtam is a Dokinak, aki ott volt, aki nem a mentős volt, hanem aki járókerül a doki volt, hogy nem -e tudja visszarakni. De mondta, hogy az nem úgy van. Úgyhogy sikerült azt a tapasztalatot megszereznem ezen a napon, hogy a halálos fegyverben, amikor Martin Rix, illetve Mel Gibson visszarakja a vállát, hát az meg az, jó, ezen nyilván az orvosok amúgy is röhögtek meg, mindenki vágja, hogy, ge, hogy ez gáz, de ez, ez még annál is gázabb, mint ahogy elsőre gondolnád, mert nekem már a mentőben mondták, hogy nyugodjak meg a vállamat, mert altatásba fogják visszarakni. Ez nem így működik, hogy csak úgy visszarakjuk, mert különben be fog szarni, úgy fog fájni. Hát mondtam, hogy ez kifejezetten meghiányozna, hogy beszarjak még ma a fájdalomtól esetleg. kell nem is fájt meg, semmi rész nem volt egy darabig. Pedig itt a mentő kórházba tök volt mindenki. Egyetlen egy köcsöggel találkoztam, az a röngeres volt, mert tulajdonképpen nekem a vállam e, körülbelül viszintesen vagy annál egy kicsit följebb e, előremutató helyzetben levő karnálakat ki. Tehát magyarul a karom előre fel volt emelve, és a másik karommal kellett, hogy tartsam. Melleten nem tudtam, nem ismertem, mert egyrészt fájt. Másrészt nem akartam, hogy letörjön belőle valami. Ez esetleg nem kívánatos jelenség. Úgyhogy úgy feküdtem, hogy próbáltak így felpolcolni párnákkal a karomat, de nem nagyon sikerült, úgyhogy inkább nekem kényelmesebb volt, hogy az egyik oldalt feküdtem, és az egyik karommal tartottam a másikat. És az értelmes röngenes néni azt mondta, hogy feküdjek hanyat. És én mondom neki, hogy ő ugye viccel. Tehát ha nem vagyok hajlandó ha együtt működni, akkor ő nem tud megröngenezni. Mondom meg, az meg, azért fekszek ám, így féloldalosan meg a karom, mert viccből nem jöttem rá addig, hogy kényelmesebb vízszintesen feküdni. De ott hagyott a picsába, mert értelmes volt. Aztán jött az én orvosom, és akkor azok hogy megoldották a kérdést. És hát röngen után megpróbálta visszarakni a vállamat, de de hát nem ment, úgyhogy mondták, hogy jó, hát lesz. Csak az a probléma ezzel, hogy az altatás és az utolsó étkezés között teljesen 6 óra, én pedig délbe ettem, kettő a baleset, és négy órakor még feltoltak egy kórterembe, hogy várjam ki ott a hatórát. órát. De közben a barátnőnek már azt mondták, hogy én már alszom, úgyhogy ők leléptek, gyorsan úgy intézni, meg beszerezni dolgokat. Nem tudták, hogy én közben egyedül ott rohadok egy ö, kórteremben, ami egyébként egész kultúrát volt. Nem ilyen lepra tettek, csak azóta a baj, hogy nem volt ott egyes senki. Másrészt a, mm, előre már akkor, már egy órákért kacsám az még nem ért oda. Mondtam neki igaz, hogy nem sűrűgös, de erőbb, útabb lesz rá. Hát nem jött a kacsám, fölhoztak, mindenki elfelejtette. Én meg ott voltam, tartottam a saját kezemet, kúruára fájt. Elkezdett már fájni egyre jobban, és kellett hugyoznom. És most gondolkoztam, hogy Frank oda odahugyozzak-e a kórházi ágyra. Próbáltam lábbal jelezni az ilyen csengőn, vagy valami, de nem nagyon működött. Aztán nagy nehezen megjelent egy nővér, vagy így benézett véletlenül valaki. És mondtam neki, hogy szóljon már valakinek, bassza meg, be fog És akkor még egy fél órás várakozás után megjelent egy nővér egy kocsával, úgyhogy a behugyozást megúsztam erre a napra. Pedig az még igen csak feldobott volna. Aztán mire megjött a barátnőm, addigra már jöttek és értem, hogy visznek a műtőbe. Maga az altatás ez nem ez a rendes műtéti altatás, hanem csak ilyen 10 perc, úgy mondják, hogy bebódítanak, baráztam is, hogy mondom, bebódítanak, én meg ott fogom nézni, hogy cibálják a karomat, az faszha lesz, de ő, igazából ez olyan volt, hogy kaptam egy intravénásot. Jó, egyébként, amikor itt sokot kapsz, mert az én sokot kaptam, nyomtam ott a hülyeséget a meg minden, de meg így nem baráztam meg jól voltam, csak azért ilyenkor sokkot kap az ember, és nincs véna. Úgyhogy 63-szor szurkották össze az alkalomat, mire sikerült vénát találni, meg bekötni egy ilyen kanült, hogy mi a fasz ez. És akkor jött az altatós móka, az ment a részben megkaptam ezt a légzőmaszkot, tudjátok, amit mindig mutatnak a tévébe. Rám rakták, mondom, én ettől el nem alszom a hűlési életbe, ez kizárt. Aztán elkezdtem így kávolni egy kicsit. Ó, mondom, jól tud, jól lesz ez. És ezt csak eltelt egy idő, és fölébredtem kész. Egy ilyen 10 perc volt talán. Még álmodtam is valami hülyeséget. Fölébredtem, de mennem volt a Vigyó Rex, hogy nekiálltam a hülyeséget beszélni. Betoltak a röngembe. Kiderült, hogy a vállam az a helyén van. De el van törve a gyakorlatilag a felkarcsont meg az a része, ami az íz, válizőletben megy bele, hogy hát ugye van az a gumó a csont végén, abban le van törve egy darab, viszont a helyén van. Ért, hát ezt már előtte is tudtuk az előző röngenét, röngen, csak itt most az volt a kérdés, hogy visszarakás utána a helyén marad-e, mert ha nem, akkor, akkor műtét és már készítették is elő a másik műtőt. De szerencsém volt, és nem kellett megműteni, hogy el van törve, de ott van a helyén. telkötötték Te a karomat, aztán nem engedtek haza, haza akartam menni, nem mondták, hogy hát azért egy ilyen motorbelesetnél lehet bármilyen olyan dolog, hogy megrepett a lépem, és nem látszik, hát mondom, hasi útra hang, vagy valami, az nem, és mondták, hogy hát ez nem mutatja ki, úgyhogy kettőtől négy napig terjedő fogságba kell lennem a kórházban, de szerencsére már másnap délben haza tudtam menni. Az éjszakám az nagyon kellemes volt, mert nem nagyon tudtam aludni, de Egyedül is voltam a kórteremben, viszont jöttek folyamatosan a kollégák, jött egy foci balesetben szenvedő srác, aki focizott el, esett, és eltöltte a csuklóját. Aztán jött egy durvább eset, és srác sétált a Dunaparton Szentendrén, és ami faszparaszt így eldobott a levegőbe egy üveget, és az ő fején landolt, szétvágta az arcát, összeket össze varni minden, mindent, őt aztán haza se engedték másnap. Jött egy ilyen alkoholistának tűnő faszkalap, akkor őt egy pali, akit összevertek elég csúnyán. akkor így lettünk kötem. De én az éjszakámat azzal töltöttem, hogy a angolul két és fél férfi, magyarul valami nyomorult faszparaszt által két férfi és egy kicsi, vagy valami ilyesmire fordított ilyen amerikai szitkomot néztem. Így nagyjából fél államban megnéztem egy dvd részt és egyszer csak reggel lett, végre. Általában reggel kezdenek el fájni ezek a dolgok. Úgyhogy fölébredtem akkor magamtól, és délben eléptem haza. Most tartok ott, hogy a motort még nem láttam, hogy hogy néz ki, csak képem. És hamarosan elmegyünk, hogy megnézzük, hogy milyen állapotban van. Már leszerveztem, hogy Vémak Zsoltihoz fog kerülni, és az a nagy szerencsém, hogy az enyémben voltam, nem a Winklerével mert nem lett volna túl jó egy kölcsönmotort megzúzni. Winkler egyébként kurva rendes volt, mert felajánlotta az autóját, hogy azzal mászkálják, mert az autómat és nem kell vele váltani. Aztán igazából most a kilátások nekem úgy néznek ki, hogy három étig kötve a kezem, és akkor éreztem, hogy mennyire szar, amikor kijöttünk a kórházból is, és minden lépésnél érzem, hogy így mozog a vállizületben a csont. Ez kúro jelenleg. Hát az orvosok semmi jóval nem biztatnak. Azt mondják, hogy nem lesz olyan a vállam, mint volt. Hát mondom, az kurva jó, mert szar volt eddig is, úgyhogy akkor ezután nem tudom, milyen szar lesz. Mert mondom, arra számítottam, hogy esetleg még jobb lesz, mert eddig kurva szar volt, de mondták, hogy nem, valószínűleg még rosszabb lesz. Bizonyos dolgokat majd nem fog tudni elvégezni, bizonyos mozdulatokat. Haj mondom, hurrá. Aztán három hét múlva elvileg leveszik a kötést, mert ez most csak kötve van, és akkor gyógy torna, meg ilyesmi. Vagy meglátjuk, már, én nem tartom egészen értelmesnek ezt a megoldást, meg nem nagyon tudtam erre választ kapni, hogy akkor most mit csináljak, hagyjam lógni, így akaromat, de most akkor vajon jó helyre fog berögzülni, vagy rossz helyre, vagy hogy a francban. Mert az a baj, hogy ilyenkor a vállal, akkor a vállalat, a szalagok azok azért kapnak elég rendesen, kurvára megnyúlnak, és azt azoknak valahogy vissza kéne rövidülni. A normális helyzetben, de valószínűleg ez nem fog soha megtörténni magától. Természetesen a súlyzós ebben nyilván segít, mert azért van némi izomzat, meg ilyesmi, de hát az a négyek, hogy nekem már vigyáznom kell, eleve most ebben az időszakban, hogy ki ne a vállam magától, úgyhogy én nagyon óvatosan közlekedek most. Ilyen üzemmódban vagyok, úgy kell megfürdetni meg ilyenek. Nem tudok semmit csinálni a jobb kezemmel, úgyhogy most dolgozni is, meg videót vágni a ballal fogok. Gépelni a ballal gépelek. Recskázni nem fogok, de a segget törölni az kellemetlen, de megtanulható dolog. A vezetni meg tulajdonképpen az ember ballal vezet, csak jobban vált, hogy ezt talán megoldható lesz, de egyelőre még nem nagyon merek vezetni. Bár most van ugye hétfő, szombaton még viszonylag szarul voltam, vasárnap már jobban, most meg még jobban. Úgyhogy szép lassan rendbe jövök, de aludni még rohadt kellemetlen, mert egyszerűen érzem, hogy mozog a helyén ez a szar, mint ki van az izületben, nem jó van a csont, és rohadt túl idegesít, hogy nem jó, helyen van a bállam. Mondjuk ez az érzés előtte is megvolt, de most ez nem egy. Hát azért ez most rosszabb a. Konklúzió ebből a történetből, egyrészt jobban kell figyelni, én hibásnak érzem magam, mert ezt azt tud ki kellett volna tudnom védeni. Egyébként 20 éve vezetek, Körülbelül, igen, most meg 37-17 éves korom a vezetek. Rögtön volt autóm, motoros futár is voltam három évig, biztos vagyok benne több mint 100.000 kilométert mentem motorral, és még finom vagyok, úgyhogy van némi rutinom. A rendőrök is azt mondják, hogy látszik, hogy rutinos motoros vagyok, mert ágyítólag úgy dobtam el a motort, hogy nem csapódtam bele az autóba én a testemmel, mert azt mondják, hogy akkor ott maradtam volna. Valahogy leugrottam a motorral, amit én egyébként kizárnak tartok, csak mindegy valahogy így jött ki, hogy nem vertem terébe az autót én a testemmel. Ráadásul tetőcsomagtartó volt ott, és azt mondják, hogy ez vagy a vagy a fejembe ment volna, csak akkor nekem annyi. Mondjuk elég szépen csináltam egy kis körévet az autónok az oldalába, úgyhogy berogyott rendesen a küszöptől kezdve minden. Öh én most úgy néznek ki, hogy edzeni nem kell mostanában, úgyhogy sajnos a motivációs klub a számomra itt véget ért. Valahogy, mintha lenne valamilyen kibaszott ticteni gondviselés, hogy nehogy már normálisan tudja kinézni, megint az életben egyszer mindig történik valami szar. De ez a motorozással is ilyen mertek. A motorozás olyan, hogy most majdnem tíz éve nem volt már motorom már, sőt talán tíz éve is. Mikor azt mondja, 2001, talán 2000, közel tíz éve nem volt motorom, és annyira hiányzott már a motorozás, hogy én azt szoktam álmodni. Még a régi ezer éve, mikor, 98 körül volt egy GPZ 500 RM, vagy 96 körül, és szoktam azzal a motorral álmodni, szoktam azt álmodni, hogy van egy garázsom, amit bérnek, vagy egy valami tároló, vagy ilyen fészer luk, amiben ott van az a motor, és én elfelejtettem, és eszembe jut, hogy híj, hát ez nekem van, és, és ezt szoktam álmodni, hogy, hogy megtalálom, és motorozok vele, ez egy fekete motor, de szoktam egy másik motorral is motorozni álmomban, az meg piros-fehér motor volt, és egyébként az én motorom is most ez piros-fehér motor volt, bár remélem, hogy még lesz ismert rendbe fogjuk lakni. És most fél évet vártam rá, hogy végre tudjak motorozni, egy emberi idő legyen, Hát erre most ez dur. Ez bebaszott, úgyhogy nem tudom, mikor tudok motorra ülni megint. Itt különböző vélemények vannak. Vannak, akik azt mondják, hogy fél éven belül felejtsem el, hogy én motorozni tudok. Meg egyáltalán edzeni. Én biztos vagyok benne, hogy ez nem így lesz. Valószínűleg három hét múlva, amire gyógytornáshoz kerülök, meg se fogom tudni emelni a vállamat. Be fog így rögzülni, hogy biztos, hogy szenvedni fogok. Futni nem fog tudni, ajra bedzenni nem fogok tudni. Nem fogok tudni edzeni sem egyáltalán, de az Attilával ugyanúgy lejárok edzeni, mert nekem az a fontos, hogy a föld össze összekészülni és normálisan nézzen ki. De az meg, hogy én nem tudok edzeni, ez most annyira nem zavar. Most én elkezdek majd egy horror diétát, én nulla szénédrattal, hogy ne hízzak el, amíg nem tudok mozogni. De én úgy gondolom, hogy a úgy fel, el tudom azt érni, hogy már mozgatom a nálamat, akkor finoman nekiállok edzeni és sportolni ugyanúgy úgyhogy remélhetőleg nem fogok fizikailag annyira megrodni, de ha megrogyok, az érdekel, mert elkezdem előről leszarom. Úgyhogy azért az a kijelentés, hogy a motivációs klub számomra véget ért, az, az valószínűleg egy kicsit túl van dramatizálva, mert valószínűleg ugyanúgy, ahogy ti, akik benne vagytok a motivációs klubban, és esetleg ezt hallgatjátok, ahogy ti csináljátok, valószínűleg én ugyanúgy fogom csinálni, csak most sok lépéssel visszalértem, és... És előről kell kezdeni, de nem fogom feladni természetesen, úgyhogy amint tudok, megyek edzeni, de persze ésszel, mert azt nyilván tudjátok, hogy így amíg az ízületem laza is, bármikor kiborhat a vállam, eddig baromság lenne ezzel foglalkozni. Most három nap először válok minden szartén kalácsot, meg ilyen geciket ettem, tegnap fagyit, aztán holnaptól valószínűleg ráállok ilyen szinte nulla szénhidrátra mert nem akarok elhízni, úgyhogy a szopornica elleni védőoltást be kellett volna adatnom magamnak, de nem tettem meg, és meginbe a faszt rendesen. De én úgy gondolom, hogy ennek valamiért így kellett lenni, nem tudom miért. Talán ez egy figyelmeztetés, végülis szerencsém van, mert ha a tartó a sisakpleximen a fejembe megy bele, vagy a melkasamat törőjössze, akkor lehet, hogy jobban vagy rosszabbul járok. Lehet, hogy ez arra figyelmeztet is, hogy nem kéne motorozni, de remélem, hogy nem, mert fogok. Mert a motorozás bármennyire egy veszélyes, is, vagy bármennyire is veszélyes, az egy nagyon jó dolog, csak kurvára kell figyelni, és én most úgy érzem, hogy hibáztam. Jánma, nekem volt elsőségem, meg kellett volna tálni, és meg kell mindig győződni, hogy tényleg megkapod el az elsőséget. Ez a kurva nagy tanulság, úgyhogy remélem, hogy ebből adott dolog most nekem azt kellett megtanulnom, hogy figyeljek még jobban. És egy dolog miatt. Ö, vagyok még kurva szerencsés, amiért tényleg hálát adhat, akkor nem tudom kinek, hogy egyedül voltam, és nem volt velem a barát nem utasként. És neki nem lett semmi baja, mert most nekem ez a legfontosabb, hogy, hogy nem okoztam másnak olyan problémákat, amit most okoztam magamnak. Na mindegy, ennyit akartam most nektek elmondani. A vicc az egészben, hogy lesz videó, mert én fogtam, és elővettem a kis kamerát, és nekiáltam ott videózni, csak egy volt a baj, hogy azért menni, azért nem nagyon tudtam, mivel föl kell támasztani a vállamat és annyi lélek jelentem, nem volt, hogy valakit megkérjek, hogy a kamerával már vegyek körbe a helyszint egy kicsit. Úgyhogy tökéletes videók nem lesznek ebből, de azért valami lesz, megmutatom nektek a témát. Most én részemről. Szokás szerint ugye nyom a multix C-vitamint, lehet fogsz hisztein szedni a gyulladás csökkentése miatt, a glutamín bevitelemet nagyon meg fogom most növelni, a BCAA bevitelemet is. Ö, azt, mint mondtam nektek, szénhídát, azt nagyon le fogom csökkenteni. De alapvetően ugye a kálcium magnézium természetesen a csontok épülése miatt, és egy ilyen 20 g-os adag C-vitamin naponta ez fog most menni, és én bízom benne, hogy minél előbb rendbe fogok jönni. Hozzáteszem, nagyon rendben volt mindenki, az orvosaim, mindenki nagyon faszolt kivéve a röntgenes hülye kurvát. Mindenki jó fej volt, engem úgy hívtak, hogy a vállas. Bár megkérdezte a doké, szedeke valami gyógyszert, meg izélt ápelyekkel készítőjének. Arra azért azt megmondítettem neki végén, hogy ezt a proteinkáros közben, hogy ezt a protein, káros nevű szart, ezt felejtsük el jó, mondom szedek tápelyekkel készítőt, de nem vagyok kíváncsi semmi kioktatásra. Mondtam, hogy vitaminás anyagot szedek, meg tápeljek készítőket. Úgyhogy ennyi a történet. Nagyon vidám, de egyébként nem azért fekszem, mert fekőbeteg vagyok, csak lusta vagyok. Úgyhogy ez most nekem fekve felvenni kényelmesebb. Fel van kötve most a kezem, kicsit nehéz felszedni kutyasétáltatás közben a kutyaszart, de, de azért van egy bal kezem még, úgyhogy azzal igyekszem dolgozni meg lehet, hogy most megcsinálok pár olyan audiós anyagot, amit eddig nem volt időm, nem, hogy meglátjuk. Ez volt már az audióblok. A VIP-ban már mondtam a srácok, meg ott tudják, hogy mi van ott. Mondta például a boci, hogy örül, hogy nem patkoltam el. Hát én is örülök neki. Úgyhogy ez van. Kezdem előről azt hiszem ezt a motivációs projektet nem sokára, de aztán egy tanulság van, hogy soha nem kell feladni, és minden keresitek a pozitívat. Én ebből a dologban annak kellene, hogy a tényleg a szívem csücske, és el tudnám sírni magam, hogy amit nagy nehezen összespóroltam, motorom szal tört. annak kellene azt gondolom, hogy ez valamiért így kellett, hogy legyen, úgyhogy hogy pozitívan látom a dolgot, és folytatok mindent tovább teljes gőzzel. Sziasztok!